Kilencedik fejezet Elérkezett az esküvő napja, és Jane és Elizabeth valószínűleg jobban meg voltak illetődve, mint maga a mennyasszony. A fiatal pár elé a kocsit X-be, és ebédidőre várták őket. A két idősebb benetlány rettegve nézett jövetelük elé, különösen Jane, aki feltételezte Lidiáról, hogy ugyanazt érzi, amit ő érezne, ha ő lenne a bűnös, és gyötrődve gondolt arra, mit szenvedhet a húga. Végre megérkeztek. Az előszobában felcsendült Lídia hangja. Az ajtó feltárult, és ő berontott a szobába. Anya odalépett hozzá, megölelte, és kitűrő örömmel üdvözölte. Majd nyájas mosolyjal nyújtott kezet Vikemnek, aki Lídia után lépett be, s oly túláradó szívvel gratulált mindkettőjüknek, hogy látszott rajta, nem kételkedik boldogságukban. A fiatalok most Mr. Bennethez fordultak, de a fogadtatás itt már nem volt olyan szívélyes. Mr. Bennet arca még szigorúbbá merevedett, s alig nyitotta ki a száját. Az ifjú pár fölényes biztonsága még jobban felkeltette haragját. Elizabeth csak undort érzett, és még Jane is meg volt botránkozva. Lydia a régi maradt. Szilaj, Zabolátlan, lármás és arcátlan. Egyik nővérétől a másikhoz fordult, számunkért a gratulációjukat, és amikor végre mindnyáján leültek, gyorsan, fürkészve körülnézett a szobában, megállapította, hogy egy-két kisebb változást lát, aztán nevetve jelentette ki, hogy bizony már régóta nem járt itt. Vikemen épp kevés nyoma látszott a zavarnak, mint Lídián, de neki mindig olyan sima volt a modora, hogyha jelleme és házassága makulátlan, mosolygós, könnyed viselkedése mindenkit elbűvöl-e látogatás alkalmából. Elizabeth nem hitte volna róla eddig, hogy ennyi az önbizalma, de most azzal az elhatározással ült le, hogy a jövőben nem fog határt szabni bármilyen arcátlan ember arcátlanságának. Elizabeth is pirult, Jane is, de annak a két szemének, aki zavarba hozta őket, nem változott a színe. Társalgásban nem volt hiány, a fiatal asszonynak és édesanyjának szüntelenül pergett a nyelve. Viken pedig, aki véletlenül Elizabeth mellé került, környékbeli ismerősei iránt érdeklődött, oly fesztelel jókedvel, hogy Elizabet egyáltalán nem tudott hasonló hangnemben válaszolni. Úgy látszott, mintha Vikemnek és Lídiának mindenről a legjobb emlékeik volnának. Semmit sem bántak meg, s Lídia önszántából olyan témára terelte a szót, amelyre nővérei, a világért sem mertek volna célozni. Ha arra gondolok, hogy három hónapja mentem el innen, kiáltotta, esküszöm, mintha csak két hete lenne. Pedig mi minden történt azóta, te jó Isten! Ha valaki azt mondta volna, hogy mint férjes asszony jövök ide-vissza. Pedig én gondoltam rá, milyen muris lenne, ha mégis sikerül. Apja felemelte tekintetét, Jane zavarba jött. Elizabeth pedig sokat mondó pillantással nézett Hugára, De soha sohasem látott és hallott meg olyat, amiről nem akart tudomást szerezni, és most is vidáman folytatta. Mondja mama, ő, tudják legalább az itteniek, hogy ma volt az esküvöm? Én attól féltem, hogy nem tudják, s amikor útközben utolértük William Goulding kocsiját, én bizony tudtára akartam adni. Leengedtem hát az ablakot, lehúztam a kesztyümet, és oda tettem a kezem az ablak rámára, hadlása az újamon a jedgyűrűt. Közben bólogattam és mosolyogtam, ahogy csak tudtam. Elizabeth nem bírta tovább, felállt és kiszaladt a szobából, csak akkor jött vissza, amikor hallotta, hogy az előszobán keresztül átmennek az ebédlőbe. De még így is látta, amint lídia nagy ünnepélyesen édesanyja jobbjához kerül, aztán így szól legidősebb nővéréhez. Nos, Jane, a te helyed most engem illet, te pedig lejjebb ülsz, mert én vagyok a férjes asszony. Nem volt semmi remény, hogy lédiát idővel elfogja az a szemérmes zavar, melynek kezdettől fogva nyomát sem lehetett felfedezni benne. Egyre fesztelenebb lett és vidámabb. Látni akarta Mrs. Philipset, et Lukászékat, valamennyi szomszédos családot, szerette volna mindenki szájából hallani a Mrs. vikem nevet. Ebéd után lement Mrs. Hillhez és a két szobalányhoz, hogy megmutassa a jegygyűrűjét, és eldicsekedjen házasságával. Nos, mama, mondta, mikor minnyájan visszatértek a reggeliző szobába, hát, mit szól az én uracskámhoz? Ugye bájos ember? Fogadni mernék, a nővéreim mind irigykednek rám. Én mégis boldog lennék, ha fele annyi szerencséjük lesz, mint nekem. Miért nem mennek Brightonba? Ott lehet jól férjet fogni. Milyen kár, mama, hogy nem jöttek minnyájan velem. Igazad van szívem. Ha tőlem függne, el is mennénk. De drága Lidiam, az már nem tetszik nekem, hogy olyan messzire költöztök. Nem lehetne ezen segíteni. Nem bizony, de se baj, nekem nagyon megfelel, majd eljönnek a papával meg a lányokkal látogatóba. Az egész egy Newcastle-ben töltjük, bizonyára egymást érik ott a bálok, és én majd gondoskodom róla, hogy mindenkinek legyen jó táncosa. Jaj, de pompás lenne, mondta az anyja. Ha pedig elutaznak, nálam hagyhatják egy-két nővéremet. Megígérem férhez adom őket, mielőtt még vége lesz a télnek köszönöm, hogy rólam is gondoskodni akarsz, mondta Elizabeth. De a te férjfogási módszered nincs nagyon az ínyemre. A látogatók csak tíz napot tölthettek Longborne-ban. Vikem még Londonban megkapta kinevezését, s két hét múlva jelentkeznie kellett ezredénél. A családban egyedül Mrs. Bennett sajnálta, hogy így rövid ideig maradnak. Alaposan ki is használta az időt, Mindenüvé elvitte a lányát látogatóba, és ő is sűrűn hívott vendégeket. A vendégeskedésnek az egész család örült, a gondolkodó fejűek még jobban írtoztak a bizalma családi együttestől, mint az üres fejűek. Vikem vonzalma Lídia iránt pontosan olyan volt, ami ennek Elizabeth képzelte. Jóval langyosabb, mint Lídia érzései. Elizának alig kellett újabb megfigyeléseket gyűjtenie, mert már a dolgok természetéből tudta, hogy a szöktetés igazi oka Lídia heves szenvedélye, sokkal inkább, mint vikemé. Miért is szöktette volna meg a férfi Lídiát, aki iránt nem érzett forró szerelmet, ha nem látja világosan, hogy kényszerhelyzetből kellett menekülnie? Csak már így állt a dolog, miért mondott volna le a csábító alkalomról? hogy egy utitársnővel együtt szökjön. Lídia valóságos imádattal csüggött rajta. Az én drága vikemen, ez volt minden második szava, kit is lehetne hozzá hasonlítani? Ő ért legjobban mindehhez a világon. Szeptember elsején, mindjárt a szezon első napján több madarat fog lőni, mint bárki más az országban. Egy reggel, röviddel megérkezésük után, amikor együtt üldögélt két idősebbik nővérével, Lídia így szólt Elizához. Azt hiszem, Lízi, neked még el sem mondtam, hogyan folyt le az esküvő. Te nem voltál ott, mikor részletesen elmeséltem az egészet a mamának meg a többieknek? – Nem is érdekel? – Nem nagyon – felelte Elizabet. Minél kevesebbet beszélünk róla, annál jobb. – Jaj, de furcsa vagy. – De azért elmondom, hat hajat te is. Tudod, a Szent Clement templomban esküdtünk, mert Vikem abban az egyházközségben lakott. Megbeszéltük, hogy tizenegyre minnyáján ott leszünk, én a bácsival meg a nénivel megyek, a többiek pedig a templom előtt várnak ránk. Elérkezett a hétfő reggel. Képzelheted, milyen izgatott voltam. Féltem, hogy valami közben jön, és akkor meg kell bolondulnom. És mi alatt öltözködtem, egész idő alatt ott állt mellettem a néni. Szónokolt és papolt, mintha valami prédikációs könyvből olvasna fel. Igaz, hogy csak minden tizedik szavát hallottam, mert képzelheted, másra nem tudtam gondolni, csak az én drága vikememre. Egyre az járt a fejemben, hogy a kék kabátját veszie fel az esküvőre. Végre a szokott időben tízkor nekiültünk a reggelinek, azt soha sohasem lesz már vége. Mellesleg meg kell neked mondanom, hogy a bácsi maga a néni borzasztó kellemetlenül viselkedtek egész idő alatt, amíg a vendégük voltam. Akár hiszed, akár nem, egyetlen egyszer sem tettem ki a lábam a házból, pedig két hetet töltöttem náluk. Egyszer sem vittek társaságba, mulatságba, sehová. Igaz, hogy London elég unalmas ilyenkor, de a kis színház nyitva volt. De hogy folytassam, éppen értünk jött a kocsi, amikor a bácsit üzleti ügyben elhívták ahhoz a rettenetes Mr. Stonehoz. Tudod, ha egyszer összedugják a fejüket, annak soha sincsen vége. Úgy megijedtem, azt sem tudtam, mit csináljak, hiszen a bácsi volt a nagyom, és ha elkészünk, aznap már furcsa az esküvőnek. De szerencsére tíz perc múlva visszajött, és akkor mind felültünk a kocsira. Csak később jutott eszembe, hogy a bácsi nélkül sem kellett volna elhalasztani az esküvőt, mert Mr. Darcy épp olyan jól megtette volna. Mr. Darcy? ismételte Elizabeth elképedve. Igen, ő! Tudod, úgy volt, hogy ő meg vikemmel jön. Szentisten! Mit is mondtam? Erről nem lett volna szabad szólnom egy szót sem. A szavamat adtam rá. Mit fog vikem szólni? Annyira titokban akarták tartani. Ha olyan nagy titok, mondta Jane, ne beszélj róla többet. Nem kell félned, nem faggatlak tovább. Nem bizony, tette hozzá Elizabeth, pedig égett a kíváncsiságtól. Mi nem fogunk kikérdezni. Hála is köszönet. Lydia, mert ha kérdeznétek, én biztosan mindent kifecsegnék, és akkor vikemmel gyűlne meg a bajom. Ez felhívás volt a további kérdezősködésre, s Elizabeth csak úgy küzdhette le kíváncsiságát, hogy kiszaladt a szobából. De lehetetlen, hogy ne tudjon semmit egy ilyen fontos kérdésről, vagy legalábbis lehetetlen, hogy ne próbáljon értesülést szerezni. Darcy ott volt a huga esküvőjén. Nem bírta tovább ezt a bizonytalanságot, gyorsan papírt vett elő, és rövid levelet írt nagynénjének. Magyarázatot kér Velídia elejtett szavairól, ha ez nem sérti a kötelező titoktartást. Meg fogja érteni, kedves néném, mennyire gyötör a kíváncsiság, hogy mit kereshetett maguk között ilyen alkalommal az az úr, akit egyikünkhöz sem fűz rokoni kapcsolat, sőt, akit többé-kevésbé idegen családunk van. Nagyon kérem, írjon azonnal, és világosítson fel, ha ugyan nincsenek nagyon nyomós a titoktartás mellett, ahogy a Lídia arra célzott. Ebben az esetben bele kell törődnöm, hogy a dolog homályban marad. – Nem mintha valóban beletörődnék, – tette hozzá magában Elizabeth, miközben összehajtotta a levelet – és biztosíthatlak, kedves néni, ha nem mondod meg nekem egyenesen, akkor Cselhez és Fortéhoz fogok folyamodni, de megtudom.